De ryska styrkorna står på en ås eller flodnipebrant och svenskarna har alltså att försvara sig både framåt och uppåt. Kartbilden är indelad i sex punkter och som vanligt läser jag först författarens kommentar och berättar därefter vad jag får ut av kartans markeringar. Till punkt nummer ett säger författaren. Spontana och improviserade överskeppningsförsök inleds av svenska trupper. Dessa överskeppningar företas från den mindre av de två svenska trossavdelningarna, den som ligger cirka en kilometer söder om byn Torstojko. Överfarten markeras av en prickad linje och visar att den rör sig i nordvästlig riktning vid ett ställe där Njeper är cirka 800 meter bred. Av pilen att döma lyckas överfarten. Vid den andra punkten säger författaren. Kungen övertalas att korsa floden och gör det vid Torstojka. Matzepas, folk, hovstaten, kungens skort och en del andra utnyttjar samma överskettningsställe. Detta sker natten till den första juli 1709. Överfarten sker vid ett brett avsnitt av Nieper, nästan två kilometer från strand till strand. I gengäld finns två små öar, eller holmar mitt i floden, där man kan vila och reorganisera sig. Vid landstigningsplatsen på Niepers västra strand finns en markering för svenskt infanteri, med front mot väst. För punkt tre berättar författaren. Tidigt på morgonen den 1 juli går ryskt kavalleri till attack mot de svenska posteringarna vid platåbranten. Den stora ryska styrka som står mitt emot svenskarna börjar att röra sig framåt. Den ena delen mot söder och den andra mot sydos. De får motstånd av svenska enheter som är placerade alldeles intill kanten av platån. Vid den fjärde punkten säger författaren... Ett svenskt motanfall pressar tillbaka dem temporärt. Den ryska slagordningen upptäcks. Det är folk från den svenska slagordningens västra flank som gör detta utfall mot den där uppe på platån stående fienden. För punkt 5 kommenterar författaren. Svenska trupper rangerar sig för strid nedanför Sandberget. Den svenska huvudstyrkan som står ut med Jepers norra strand gör sig alltså beredd att försvara sig. Ingen framryckning är dock markerad på kartan. Och slutligen inför punkten nummer 6 säger författaren. Ryska trupper intar plateaubranten och grupperar artilleri där. I ryskt rytteri går runt de svenska posteringarna och attackerar människor och tross på stranden. Man ser hur ryskt infanteri från centrum av sina stridslinjer avancerar framåt ända till kanten av branten, medan den västra kantens kavalleri går över branten öster om Torstojko och angriper svenskarnas mindre trossavdelning.